Merkaldiak Hego Euskal Herriera iritsi dira, Irunen esaterako egu berriko kanpaina zer esan handia piztu zuen, Parisen izandako attenatuen ostean mugetan, ezarritako polizia kontrolek salmentak ehuneko berroageitamarrean apaldo zituz delako. Egu beritan egoera hori mantentzearen beldor ziren, baina kontrolak kendu zituzten eta irudiz aktitate ekonomikoa berriz piztu egin da. Abeduko enplegu datuen arabera, irunen irurogetabos lanpostu berri sortu dira. Gehienak, zerbitzu sektorearekin lotuak daude. Merkatariak pozik agertu dira, egu berriko salmendekin. Javiolo, irungo, elkar, dendako langilea. Bueno, kanpaina ondo jonda. da. Ba, gutxi horabiera mantendu dire... Iasko salmentak eta, bueno, nahiko ondo atera da. Merkealdiak oztegun ontan abiatu dira. Denboraldi hau biziki garrantzitsua da irungon merkataritzarako. Itziar, txaranga orten dako langilea. Asko laguntzen du, gauden krisi goera honetan, asko laguntzen du merkealdiak, bat aurrera jarraitzeko ez, dagoen generoa atera, negukoa, eta bueno, gerogu da berriarekin ondo azteko. Bezeroak ere eskertzen dituzten merkealdiak kasu batzutan eguberriko pariak atzeratu eta merkealdietan erostean ariago dute. Ba berba da bai, bai, guziko dut zer daun, ba berba da bai. Egun pasa, aprobetzatuko dugu zerbait erosteko, eta berapena nahi dira, gauza asko prezioaren erdian aurkitzen dugu. Ba, bai, nik bukaen hartatxo ditu dut, ze prezio gutxea galdago nahi gauzak da gauzaak, eta azkenean, ba, hagueto, hagueto merkealdiagoa, izatea ez, merkeago azkenean. Ba, ba den das, den da bai, tendaz eta gehibatko zori berkealde datara. Irungo Mugan merkatarien elkartea baiko er agertu da sei asteko beherapen denboral dira begira. Gabonaketan eguko merkealdien artean urteko salmente ehuneko berrogeia egin ohi dute Eeta kontsumoa bultzatu nahiian elkarteko establizemendu askok deskontuak gabonetan aurreatu dituzte Era berean merkaldiak eguneko berrogeita hamar eta hirurogeita hamar arteko deskontuekin estreatu dituzte